Adituek estimatuko dituzte bai kallteak eta gero asurantzekin hasiko da bataila. Oroitaraz dezagun aste hart gauean abiatu zela sua gaueko hamarrak aldean eta nagusiak etziren hor jatetxea etxe baitzuten hamar egunentzat. Poliziak abisaturik itzuli ziren tokirat eta suhiltzaileak jadanik ant ziren hamarrak eta lauetan ukan baitzuten deia, Gaur hirian, lortu dute garrak pixka bat apaltzen. Hitzaltzelanak nola antolatu dituzten esplikatzen digu Joseph Bonson chuiltaile buruak. 31 sapeurs pompiers ont engagé avec des moyens importants, trois fourgons ont été engagés lorsque le premier fourgon qui est arrivé sur les lieux, donc, il a établi donc euh, deux lances, elle issue les renforts sont montés, les moyens sont montés en puissance et il y a eu jusqu'à quatre lances établies pour euh, arrêter la progression du feu. Iduri luke sua lingeriatik abiatu dela, erran bezala kalteak haundiak dira, eta ez dakite hotel jatetxea berriz noiz irekitzen alko duten. Ran bat izti jatetxearen jabea. Guai abiatzeko berriz guen restoranat, usteot eta zonbet uh, haste behar da, dena antolatzeko eta esperta behar dute etori, behar dute in uh, papelak eta denak hori hartzen du eta denbora initz. Egu berri garaietarako ala ere, lan handienak eginak izaitea eta bederen zati bat idekitzea, espero du jabeak.